Okay, to sekunder. Sådan <laughs> Og så den lange Det skal gå hurtigere, One der? Nej! <laughs> så er vi kraftede med i gang Så er vi kraftede med i gang, mand øh, Skal vi sige velkommen eller et eller andet? Ja, vil du, vil du gøre det? Jamen det kan jeg godt Velkommen til øh... Hvad sker der? Det er kold kaffe Åh oh, nej. Martin har lige taget en slur. og en rigtig kold kaffe. Bare jeg snak, se, bare det snak. er måske det værste, der nogensinde har sket i ens liv. Det var rigtig koldt. Øh, jeg hedder Justine. Du hedder Martin Nørgaard Hej. Ej, at forveksle med Kim Nørgaard Nej. Og det er primært dig, du siger ja, det til. Ja, det er primært mig, jeg siger det til. Vi har vi besluttet os for at lave en podcast, ikke? Mm? Ja. Og øh, vi har ikke noget navn. Nej, men det skal vi finde ud af i løbet af den her. Ja, det må vi ligesom være det for det er også sådan lidt facen, ikke? Så den første handler om vores ja. navn, men det er fordi vi ikke har nogen idéer til indhold lige nu. Og det var heller ikke det heller ikke planen, at vi skal starte hver episode med den her. Fordi Nej, det bliver sådan lidt. <laughs> det er meget det sjovt lige nu. Dum. Så vi, jeg har, jeg har sat en mand på sagen, der skal lave noget intromusik og noget underlægning til os. Ja, så bliver det rigtig lækker, ikke? Ja, men det har vi ikke lige nu, Nej. så vi må nøjes med den her. Ja. Det er lige nu, der er det vores, det er vores trademark. Ja, lad os sige, at vi maksimalt trykker på den. <laughs> Nej, lad os altså lave begrænsninger lige i dag. Okay, okay ingen begrænsninger. Det har vi fri øhm, Men jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal kalde det. Jeg havde overvejet, om vi bare skulle kalde det vores efternavne, men det er også lidt kedeligt. Nej. Det lyder som en restaurant. Ellers og Nørgård, og Ellers. Eller ja, en tøjbutik. der ja, sælger det sådan, det lidt sådan lidt. Jeg Ja, sådan lidt tøj. Ja, sådan en hjørne af <laughs> Det gider man fandme ikke gå ind i. Ellers Nørgård. Øhm, har du tænkt over nogle navne, hvor du Nej. så har tænkt, at det er for dumt, men det er på vej derhen? Øh, altså, jeg har nogle forslag til den gang jeg tænkte på selv at lave en podcast okay. Men det kan godt være, at det er for dumt Må jeg altså, Jamen, jeg, de står over på computeren, jeg kan ikke lige vende mig op Når du bare... oh, kan ikke huske nogen af dem Nej Okay så kan sige, så er det langt igen, ikke? <laughs> Arh, det her, det bliver, den, det bliver den længste podcast, der er nogensinde nogen lavet. Øhm, Men vi kunne godt tænke os at tale om ting, ikke? Jo Vi kunne godt tænke os, at vi ikke kunne tale dem også Ja, og, og vi, øh, det bliver også primært bare os Ja, det og så tror jeg, jeg... måske en gang imellem har vi lige en gæst med hvis det, Ja, hvis der er en, der passer ind. Ja, hvis det er hyggeligt, eller hvis er vi lige skal det snakke om noget Vi kan jo have folk med på en telefon også nogle gange Hvis vi skal ja, snakke ja, med en ekspert ja, ja, et eller ja, ja. Vi kan da have lige præcis det, vi har lyst til vi kan... det, det, det er lige præcis det, vi kan ja. Udgangspunktet for den her podcast er, at vi gør lige præcis, hvad vi har lyst til Ja, og at vi taler om ting Vi taler om ting, som vi har lyst til at tale om Ja, det ved jeg ikke, om man en dum titel Den er lang Vi taler om ting Som vi har lyst til at tale om og jeg tænkte bare, at vi taler om Nå. ting. <laughs> ja, den... ja, den er lidt kedelig, ikke? Nu tager jeg papiret her Ja, skal vi ikke Hvis nu vi vær... Jeg henter også lige en blok Okay, godt Man kan klippe i det, ikke? Jo jo <laughs> Men det kommer vi ikke til Nej Vi kommer til at optage 17 timer Og så kommer vi til at lægge det ud Fuldstændig uh, upredigeret Og så kommer vi aldrig til at gøre det igen Martin leder lige nu efter noget, sådan lidt halvdesperat. Jeg ved ikke, hvad fanden det han leder efter. Det ja, er en kuglepæl. Cool cool, men jeg har taget den jo. Jamen, jeg har uh, mere end en. Nå, for helvede. Jeg ved bare ikke, hvor det er. Det Nå, larmer slet have. ikke, at du roder i din taske og sådan noget. <laughs> så, så, så. Jamen, det så, er fordi, så, så, jeg havde så. ikke selv hørt telefonen på, nu kan jeg da godt høre. Det har da sikkert ikke lyttet så godt. Det her, er det, det, det lyder der. meget fedt. Nå, okay. okay. Titler. Hvad fanden kan vi... Jamen, jeg ved fanden kan vi skal kalde det. Vi kan, også bare have det, vi kan også bare have den i baghovedet, sådan løbende. Ja, og der så, skal være en titel. Og så kan vi snakke om ting, som folk rent faktisk gider at høre på. Ja, skal vi ikke gøre det i stedet for? Jo, jo, for det kan godt være at de fleste i, hvis vi bare sidder og tjener titler. Ja, så øh, velkommen. <laughs> sådan. Nu er vi gør... <laughs> sådan. Nu er vi inde i en helt andet segment. Ja. <clears throat> skal vi bare sige, at vi måske starter med at tale om de tre ting, vi har skrevet ned, og så det er måske ikke ens med at det er det, vi altid skal snakke om? Ja. Altså man kan sige, vi kan måske lige starte med at sige, at planen er, at vi gerne vil lave et afsnit om ugen yeah. ja. Og vi vil gerne tale om lidt aktuelle ting Der sker yeah, det Og, synes jeg og ting, der er ting som vi synes er relevant at snakke om Præcis Og øh, så har vi måske ikke lige Forberedt os så meget i dag Men så har Nej. vi nogle lidt mere personlige ting Vi gerne vil tale om måske Ja præcis ikke? Jeg kunne godt tænke mig at tale om at min bedstefar Han bliver 100 år gammel på mandag mm. Det synes jeg kræftede mig mange år mand. Ja. sad og gik talen igennem i dag Min mor har skrevet en tale til ham Som øh, der faktisk var fire jokes i Og de var gode og jeg prøvede sådan lige at kigge dem igennem og se kan man lige lægge grine senere og sådan noget. De var faktisk skrevet rigtig godt. Nu, øh... Du kan ikke lukke på den her mor. Du kan Nej, ikke, du, ikke, du, kommer ikke, du kommer ikke til at lukke på den der. Der er du simpelthen nødt til at komme under bæltestedet. <laughs> det er meget highbrow lige nu, synes jeg. <laughs> øhm, men det, jeg sad bare og kiggede på det der tal. 1.00 mand Så er han 100 år gammel på mandag. Det synes jeg er så sindssygt. Ja. Øhm, jeg kan huske at snakke med min mor om, hvornår han gik på pension. Og det synes jeg bare var ret vildt, at han gik på pension, før jeg blev født. Så han har været på pension i over 30 år ja, han har været på pension i 35 år eller sådan Ja, det er helt sindssygt, mand Jeg får det nogle gange dårligt, hvis jeg ikke har lavet noget i to dage Han har haft fri i 30 år Det synes jeg er så sindssygt, mand Jeg kan slet så, ikke forholde mig til det lige nu Han har bare gået og tullet i sit hus, som han selv har bygget Med sin køkkenhave, som han selv har lavet i 30 år Ja, efter han har arbejdet i 40 Ja, ja, ja, ja, det er jo helt sindssygt Det, er jo, han har, det, det kan man slet ikke forholde sig til jo... Hvornår? han født i 1912? Ja, han blev født det år Titanic-sang. Min oldemor, hun, hun døde for nogle, en del år af tiden. Hun blev også 100. Hun var født i 1903. Det er jo så vildt. Ja, Jamen, jeg, det kan jeg slet ikke. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at nogen kan blive så gamle, når der er andre, der dør en naturlig død, når de er 70. Nej, men det er så vildt. Men det er også bare det der 70. Det er virkelig gammelt at være. Det er jo en voksen voksen mand. Så er død næste skridt, ikke? Det er en meget voksen, voksen mand. Ja, og så bare... Lige levet 30 år længere Ja. Jeg tror de der 30 år Han har levet efter han var 70 Altså Jeg ved ikke hvordan man forholder sig til hver dag Fordi det er sådan lidt Det var jo ikke meningen Så gammel er jo ikke andre det bliver Nej Det er jo helt vildt Men Det må være fedt et eller andet sted man må, man må, Det må virkelig Man må, må føles lidt usårlig På en måde Fordi man tænker Nu har jeg ligesom Nu har jeg ligesom presset saften ud af Ja Af de første 70 år Nu har jeg bare 30 år Hvor jeg ligesom Bare free freeloader den hver dag må være lang og dejlig, fordi han skal jo ikke noget. Nej, ja, det ved man ikke. Jo, men han skal jo ting, han laver jo ting og sådan noget. Han er jo en aktiv gammel mand. Ja, men han er det... ikke... ikke de samme pligter måske. Nu men også det der med, at han har jo haft en hel karriere. Mm. Nu skal han bare leve. Det vil jeg slet ikke kunne det er, det er mærkeligt indrettet det der med, at man, man har meget fritid, når man bliver gammel og ikke rigtig kan komme rundt. Ja, og så har man ikke noget fritid, når man er ung. Ja, og har lyst til at have fritid, og ikke noget andet. Hvem er det, der, der er en, der har en gammel joke med det der med, at man burde, jo bare have, man burde jo bare have sin pension udbetalt, når man var 18, og så køre bus, når man var 65 <laughs> eller sådan noget. Man burde sandel... virkelig vente om. Det man burde virkelig. vente om, så man havde fri, indtil man var 35 eller sådan noget. Ja. Så kunne du arbejde, indtil du var 70, og så kunne du holde fri de sidste tre dage. Så lige... skulle du bare arbejde, til du faldt om. Så... Det, det lyder måske ikke så fedt, synes jeg. Nej. Bare arbejde, til du faldt op. <laughs> man kan ikke vinde hver gang. Så ville man også... Man skulle begynde at arbejde sent i livet, ikke når man ikke har været vant til det Så man ville ja. jo have det mere, end man gør nu Ja, man ville nok aldrig komme rigtig i gang Nej, det tror jeg ikke det, altså, Jeg har forholdsvis svært ved det Og jeg startede, da jeg var 13 Ja, Jeg startede med at arbejde, da jeg var 15, tror jeg Og jeg havde det Jeg Havde det Hade det stadigvæk Hvad var det første job, du havde? Øh, det første job, jeg havde, det var i kreativ hobby Hvor jeg gik og fyldte kuler og øh, filodej Og alt sådan noget op i en butik sammen med nogle gamle damer Det er noget fandme der. hyggeligt det var mest hyggeligt om fredagen, når og Jeppe også var der ja. Fordi så kunne vi hænge ud sammen Og fylde ting op, ikke? Og gå til frokost tidligt eller sådan, der var ikke nogen frokost egentlig. Man kunne gå ud og tage en sodavand, som blev trukket over en til løn Det var virkelig gamle dame, hvor ja, du arbejdede og så, der, og så var der kage Og måden, man blev kaldt til kage på Det var, at der var en gammel dame, der tændte øh, det der anlæg, der var Og så sagde, hallo, hallo Og så stoppede hun den Det var ikke rigtig nogen af dem, der var de... Der var ikke rigtig nogen af dem, der var de store announcers. Så, så man vidste, der var, en, der, når der var en, der tvivlende sagde, Hallo, hallo, jamen, det var så det, var okay, det, det, det blev gjort til det. Det blev gjort til det, man sagde. Så nogle Nå. gange, hvis jeg skulle gøre det, så gik jeg bare lige hen og trykkede og sagde, Hallo, og så slukkede man den igen. <laughs> så var alle klar på så var, var alle det klar. kage til. Så nu er det ja. øh, Fordi der var ikke rigtig nogen af dem. Altså, man kan jo heller ikke bare tænde højtaleren i en professionel butik og sige, Ej, Så er der kage. <laughs> så, er der kage. Og og så, og så går alle bare, det kan ikke <laughs> blive betjent. Det så det er det lidt nemmere at sige hallo, så kan de selv finde på en undskyldning og sige, det, det brænder ud på lageret. Vi lige, ja, præcis. Har det hallo, vi noget. skulle lige teste en, et ja. eller andet, og så går folk til kage. Mm. Øhm, arbejde nummer to, jeg havde, var i Bilkas slagtafdeling. Det var meget mindre fedt. Det, var. det virker heller ikke som... Altså, det, vi, det, er et ret, det Det virker der. ikke lige ligesom i her altså måske. Det er ikke glade mennesker, der arbejder i Bilkas slagtafdeling. Så er det lige. Det, lige, lige. det, er, bare, det er jo psykopater. Vi fik, vi, ja. altså, jeg gjorde ikke, jeg tror, det var fordi, at de godt kunne se, at jeg var så skrøbelig. Men ellers så fik alle tæv. Alle blev sådan, Eller alle slåssede Alle sådan slossede med hinanden Man slåsede. Så bølede folk rundt Slå hinanden med store kødstykker Lige der hvor der ligger kød Folk skal købe når om nå, det var sådan du ved Der hvor vi klædt om Så, så slås de lidt der Slå hinanden ind i skaben og sådan noget Der var også på et tidspunkt En ude bagved Jeg skulle lige til at sige Ude backstage I slagteruddet wow. Der var wow. kun slagterne må kom Der var der en der på et tidspunkt kiggede, Der sagde, kun slagterne må komme <laughs> Der var der, der var der på tidspunkt der sagde sådan et eller andet med, er du klar til at få tæv, eller sådan noget Og så, du ved, sagde jeg bare sådan, ja, jeg har lige travlt 5 minutter Og så gjorde jeg lige det, jeg havde travlt med 5 minutter, og så sagde jeg, nå, er du klar nu? Og så sagde jeg sådan, ja, yeah. fordi jeg tænkte, det kan jeg jo ikke mere seriøst Og så løb han hen i maven på mig, ligesom Mickey Mouse gør, med hovedet først, løb sådan ind i min mave og løftede mig op Og så løb han hen og slog mig ind i en mur, satte mig ned, og så gik han Hva? Hvorfor det? Jamen fordi, at de alle sammen var sure, sure, triste Altså, det mennesker. var oprigtigt, Jamen, altså, ikke som du ved i hovedet, ah, men som du ved folk bøllet. Men han og, mente han, ja, han skulle ja, og lige og have nogle folk, folk. Folk tog et stort frosent kødlår og slog hinanden nej, ned med og sådan noget. Det var meget voldsomt. Hvor, ligger, hvor er den slagter? Hvor ligger den? Her? Bilka i uh, Holstebro. Og uh, når man havde sidste dag, så lavede de et ekstra stort kar med uh, <laughs> hold nu fast uh, med dister der ikke var stivnet nu det der kød der i minister der var rigtig meget stivelse i så man har sådan et stort brun kar med alt det gamle kød først, du ved, først har det været det en steg, så har det været en pøllet ja. så har det været bøf så har det været høje kød så i containeren så, så, så det tilbage været, igen så ja så har det er blevet ude i containeren de skraper og så laver man det ja. til medister så var sådan et stort kar med, med sådan en groft hakket klam en grodt medisterkød, det er slet ikke kød længere som de står sådan her og kører sådan deres arme rundt i det er sådan en virkelig badekar størrelse og så sidste dag man er der der bliver man smidt ned i det nej og det havde jeg jo ikke lyst til, fordi jeg havde prøvet at sidde med en flydne, nej med en som jeg ikke gad at spise, Det jeg var sådan lidt. Det godt være at traditionen tro er, at hvis man hvis der er en fastelavnsbolde tilbage, så kan det godt være, at du Paul, som var sindssyg, var vant til, at han kunne pege på folk og sige æd den, og så og så gjorde man det. Men det gad jeg ikke, så det endte med, at der stod en slagter med en Sådan en rigtig klam gammel en, der havde ligget der hele dagen, og de havde alle sammen spist den, fordi du ved, nu er det gratis Og jeg havde ikke lyst, til den. den var ulækker. Så stod han med den der pap. Plastik, sådan de container ting Men faktisk lavens var lige, der var en tilbage De havde alle sammen pillet ved den og sådan noget Fordi de havde taget med den store klamme slagter ind Og så stod han med den op i mit hoved Og nu råber jeg ikke så højt, fordi det, det gider jeg ikke Men så stod han op i mit hoved sådan helt ind i mit ansigt Med den sådan virkelig sådan, at den var altså ved min kind Og hans mund var ved min anden kind Og råbte Øh, Ind i mit hoved, sådan helt rødt Så det spyttede helt i mit hoved Og man kunne se, at han var så vred, som han kunne blive og det over var en fast Larsbold. Over at jeg ikke vil æde fast Larsbold. Så det endte med chefen, måtte gå hen til, hvad man sige han han kommer ikke til, han kommer ikke til at spise fast Stop, stop. Og det var den stemning der var der, hvor jeg arbejdede. Det var altså tø og æden. Og der var sådan nogle eks der bare havde fået slag Nej, jeg, tror, ej, jeg tror ikke, de var ikke eks noget, som helst. de var bare full psychos, full det var virkelig fucked op stødt arbejd. og så øh, så har jeg arbejdet. Hov, undskyld. Nu laver jeg rumklang Så har jeg arbejder i en... Øh, det er måske meget godt Så kan jeg lige fortælle Hvad jeg har lavet indtil nu ja, ja, ja. Så kan du også gøre det ja. samme Nå, men så får vi jo sådan en rigtig så Præsentation af Så præsenterer vi lige os selv Og hvorfor vi vi her hertil Det er skidesmart Og så har jeg arbejdet i Bilka øh, det har jeg sagt så... <laughs> I øvrigt, så var jeg super misundelig på min ven Jeppe, som jeg har arbejdet i. Uh... Det var ham, der var med i. Uh... Det var ham, hobby der var med i Kreativ hobby. Ja. Han arbejdede også i Bilka, men han fik et job for mig. Så han arbejdede i kolonialafdelingen Og undskyld mig, i kolonialafdelingen laver man røv. Og jeg ved ikke engang, hvad det er. Det er der, hvor man går og fylder mel op. Det er den afdeling, der bliver taget Taget mindst dag. Folk skal jo ikke have mel hver Nej. dag. De skal jo have kød hver dag, men de skal jo ikke have mel hele tiden. Så det var bare sådan nogle cool dudes du ved, som er lidt handelsgulagtige. Nogle der gik rundt og hyggede sig. så nogle gange så delte de lige om at skubbe en halvtung palle ud, samtidig med at jeg bare kom gående i Mens du bare blevet tvunget til at æde faste og opbade i fars. Der var sådan en vægt, ikke? Der hvor vi arbejdede, så man kunne se, hvor meget pallerne vejede, om vi nu havde fået nok kød ind og så noget. Ja, man kommer der i sin træsko, man har blod på bukserne. Ja. Alt lugter forfærdeligt. Klokken er 5 om morgenen, fordi der mødes slagteafdelingen. Og man står ude, det er vinter, det er koldt, så kommer der sådan en fragtemand med en container fyldt med frosset kød og sådan noget. Det var på et tidspunkt altså sådan en palle med frosne kyllinger på. Den vejede 940 kilo og den gik jeg med alene. 940 kilo bare sådan, bare sådan 20 kyllingekasser oven på hinanden Og så bare fire stable Og så var der bare 20 kyllinger Trak hver kasse Et ton kylling et fucking, Jeg kunne næsten ikke få den til at bevæge sig Den var jo Række, på sådan jeg tror, en palleløfter der, der. Ja. Jeg kunne videre, Og når den så først bevægede sig ja, Så kan man jo ikke stoppe den igen Det var forfærdeligt Det var modbydeligt Men så arbejder jeg i Blockbuster bagefter Som var <laughs> vildt hyggeligt Fordi at der skal man bare stå og lege video ud til folk Det klammeste i Blockbuster, er når folk kommer tilbage med porno-VHS'er <laughs> Og jeg lyver ikke der var Hovedparten af dem var fedtet Når man fik dem tilbage Nej, Det var ikke fordi der var siddet på dem men Det kan have været fast, det. Det kan have været fast ball, ikke? Men, men der var rigtig mange af dem så Man fik bare sådan ved VHS tilbage Der ikke var spolet tilbage Så man Hæ? vidste bare Nu kan jeg nykternt Hvis jeg sætter den i og trykker play Du kan stedet, se hvor han er kommet I stedet for bare at sætte den i og spole tilbage Så kunne man lige sætte den i trykke play Og så tænke Og det var der han opnede klimaks ja. Det var så forfærdeligt at stå og se de mennesker i øjnene Det var simpelthen så forfærdeligt var der nogen sådan man lærte at kende Sådan genganger Ja der var rigtig mange af de samme porno -genganger, ja. Og så var der rigtig mange af de samme genganger Som bare så mange film Men hvad er det, altså, hvornår har det været Fordi jeg tænker da Internettet har der været der ret længe Jamen man kunne fandme lege porno I så lang tid Og så gik det jo bare over til Nå, porno, det kan man jo stadigvæk, men jeg ved hvem fanden gør det da Det var der sgu været... mange der gjorde i blogboster Jeg tror det er ved at, at dødt nu Det der pornomarked, hvor man skal gå op og kigge folk i øjnene Og sige jeg vil godt lege like porno ja. Og så kan man se, det er sådan noget for porno Men de har porno. jo stadigvæk, altså hvad ligger der inde på hovedbanen Der ligger vel stadigvæk de der videobutikker Der har haft hele afdelinger ja, ja. af porno det, er det tror jeg har jeg hørt folk snakke om øhm, Men så gik jeg direkte fra blogboster til København Fordi jeg flyttede over fordi jeg ville prøve at lade op. Du kigge. Jeg gik hele vejen derover. Det var en dum beslutning med alt mit pickpack. <laughs> <laughs> og, <så, laughs> ja. <laughs> og, så, og så fik jeg et job i Perks t-handel, Som ligger på Kronprinsens gade Som er den officielle leverandør til det kongelige øh, Det kongelige højhus Skulle jeg til at sige Det ved jeg, øh, <laughs> jeg ved ikke engang de, hvor det ligger de, de, de, øh, Hoff ja. Kongelig leverandør, Hof -leverandør <laughs> til det kongelige leverandør Hvor man jo står bare og sælger te til gamle mennesker Som ikke gider at blive betjent af ham den nye unge fløs De spurgte altid om Jesper var på arbejde og sådan noget fordi det var ham, de var vant til, at en dag ja. Men det var skide hyggeligt at stå og sælge te Og nu laver jeg det her Ja, så du, du har faktisk lavet øh, Hvornår startede med at lave standup? 2005 Og der var du 19 19. Ja, der startede jeg med at lave stand -up. Jeg startede... Så du har simpelthen Du har nået både Bilka og Blockbuster og hobbyforretning Og t handel inden du var 19 Ja Det er sgu meget godt klar. Men jeg tror, jeg har helt aldrig haft det samme job i mere end år. Nej. Jeg tror, jeg var i te-butikken i et år, otte måneder eller sådan noget. har det er alligevel også lang tid at sælge te. Det, jeg ved rigtig meget om te. Spørg mig om noget om te. Hvad er forskellen på te? Og te? Jeg, ja, for jeg, jeg kan ikke... <laughs> Mit udgangspunkt er jo, at jeg ikke ved noget om te. Nej, ja, men kan det er, vi skal heller ikke sidde og snakke om te. Nej. Jo, jeg vil godt stille et spørgsmål om te. Jeg har hørt, at øh, fordi der, jeg troede jo, at... Kaffe, det var noget, man blev frisk af, og mm -hmm. te, det var noget, man bare drak, fordi det smagte godt. Men der er koffein i te også? Man kalder det tein, en Te-en? Ja, det er fordi, det, du ved, man kalder det koffein, fordi det kommer. Det er fra kaffe, og man kalder det tein, fordi det er fra te. Okay. Og jeg ved ikke, om det egentlig hedder koffein også. Men man kalder det tein, øh, når man arbejder i Perksteg i hvert fald, fordi der okay. bliver man slået ned, hvis man drikker kaffe, eller har kaffe med i butikken. De der havde var det. ingen, der drak kaffe? Nej, de havde jo nærmest kaffe. Eller sådan, de synes, te er meget bedre men det, skal det, er de også også, meget. det skal de også Det skal de jo synes, de er kongelige hofleverandører af kaffe ja. er til. Eller nej, af te <laughs> Nej, nu ødelagde vi det fuld. Nej, nu kommer de og skyder mig Shit. Øhm, Men Sådan <laughs> Det der er smart ved te, er At det high, du får fra kaffe, det gør det er, Hvis man skulle tegne det med en graf Så det er en graf, der stiger rigtig hurtigt, men den falder også rigtig hurtigt ja. Så du får et øh, kort hej af i princippet mm. på energi Og ved teen, der er det mindre kraftigt Men det er meget længerevarende så okay. hvis du drikker en kop kaffe om morgenen og tænker, at oh, det var ret det var det, jeg havde brug for, så er det bedre faktisk at drikke to kopper te. fordi ja. at Så du frisker meget længere tid, og den der nedfasning går også meget langsommere. Nå, det kunne da, det lyder da egentlig meget rart. Ja, og du kan jo få te, som er næsten lige så sort og stærkt som kaffe, også i smagen, som man lige kommer en lille skvids mælk i. Og jeg siger dig, fuglene synger, hvis du laver sådan en god Kenya-PF. <tryk> Og så fik så, jeg lige ved at starte Og så lige, øh, lige hælder fløde i bunden af koppen Bare lige dækker bunden Og så et lille stykke går i Og så lige topper op <laughs> Med sådan en god stærk Kenya der Satan det smager godt Det har jeg aldrig Det sindssygt. laver jeg til dig næste gang Det vil jeg rigtig gerne prøve Jeg laver det til dig næste gang Jeg, jeg har, tror, jeg, at tror at jeg tør næsten godt sige At jeg nok aldrig har fået sådan en kop te Som der virkelig var gjort noget ud af Jamen det er en mega billig te altså, når jeg er... tænker te, så tænker jeg bare øh, vand fra en elkædel, og så med brev i Jeg har aldrig altså, hørt om te, der var en videnskab Jamen, Vi kan klippe det ud, men til er det værste i verden Fordi den pose, den er ikke lavet af nylon Der er nogen, der begyndte. Lipton er begyndt at lave en luksusvævningsversion som er i en nylonpose Perks var de første, der fik lavet en nylonpose Fordi nylon, når du kommer det ned i kogende vand, så sker der ikke noget med det Det bliver bare varmt men hvis du tager sådan en mm. Lipton papirspose og kommer ned i kogende vand så begynder den at opløse sig selv, hvis der ikke var ah. te i den, så vil det se ud som om der var ting i vandet, fordi posen bliver opløst, ja, og du kan smage det lim der er i posen, Og du kan smage selve posen. No. Og det te der er i den er ikke lufttæt for sig det vil sige at når du køber den te, så kan teen være et år gammel, hvilket vil sige at den smager af røv Den smager slet ikke af noget. Det du, det du drikker er posevand. Det er posevand. Men... Og så synes folk jo te smager dårligt. Ja, det er da klart. Ja. Hvis man at no. drikke posen Næste gang jeg laver god te til dig. Fedt. Så... dig. Jamen, øh, hvad var det? Det var arbejde, vi kom på. Ja, jeg hvad var det? Jeg fik en øh, aviserud, der jeg, før jeg fyldte 13 faktisk. Det må man jo ikke engang. Nej. Det var fordi, øh, vi, vi kendte nogen, som havde en søn, som havde en avisrot, okay. som gik ud forbi os. Og så da han stoppede, så tænkte de, vil Martin ikke have den? Og det yeah. vil jeg rigtig gerne. Så fik jeg lige sådan en 13 km lang avisrute ude på landet. <laughs> Men jeg boede rigtig heldigt. Fordi jeg boede lige sådan et sted, hvor man kunne skære den over på midten ved at køre noget, sådan en sti over en bæk, så man kunne faktisk de gange, hvor der var for mange viser, til, at man kunne have det hele med på en gang, så kunne man lige køre halvdelen af roten, så lige drømme hjem og hente resten, og så køre den anden halvdel, uden at man skulle køre hele det sted, ja, man havde kørt en gang. med ekstremt mange viser. Ja, så det var, det det var, var, en, det var en, en nem 13 kilometer avisrute. Der var jeg, jeg havde 100 aviser tror jeg på 13 km. Nå. En af mine venner arbejdede oppe i byen. Han havde været 300 aviser på 5 km. Øh, det er faktisk det værste. Juff, altså jeg vil hellere cykle langt og så ikke have nogen aviser. Jeg har aldrig haft en avisrute. Jeg synes selv man lyder for forfærdeligt. <coughs> det var øh, altså det ved jeg ikke om sommeren var det sgu meget ret, men om vinteren der var det med, med noget lort. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Hvad, Hvad får man for det? Det helt skid. Jeg tror jeg fik 1000 kroner om måneden. Fuck. Det, man. Du fik lidt ekstra sådan for reklamer og sådan, noget, men det var jo ikke noget imod. De kom jo hjem på adressen med en varevogn og læset af om tirsdagen og om fredagen var det vel eller torsdag eller hvor jeg delte mm. aviser ud tirsdag og fredag tror jeg nok. Og nogle gange de der weekendaviser, jeg kan godt sige der mand. At det er mm. op til juletiden, når der var reklamer med at du kunne jo ikke så pakkede du dem i de der bunker og ja. det kunne jo, du kunne, så kunne du have så kunne du have 30 aviser i to tasker og så kunne øh. du ellers bare køre fire gange mand. Fuck for slud Men så fik man hørt noget radio. Ja. Det var det gode ved det. Mm -hmm. Og man fik, man fik tit sådan en lidt lomping af ældre mennesker på vej. No. Jeg boede ude på landet, så der boede jo mange glade, dejlige ældre mennesker, som Nej, man godt jeg så. kunne se, når der kom sådan en lille tyk dreng cyklerne med at til dem. <laughs> så fik man lige en 20'er nogle gange. Og der var også... Der var en, hvad fanden hed han? Kai eller sådan noget? Nej, ja, det var sådan en ældre mand, jeg tit snakkede med. Så, så gav han lige nogle bolser og noget. Jeg ved godt, det lyder lidt forkert, <laughs> måske, men han var virkelig sød. Jeg fik sådan lidt uh, tanke om ham der for Family Guy, der bare står... <laughs> <laughs> ja, hvad er det ikke også Chris, der deler aviseret i fanden? Det kunne faktisk godt være mig <laughs> Fuck Nå, ja, men da, så det blev jeg ved med til jeg var øh, 16 mm -hmm. Og så fik jeg job over i Bongbongland Fordi jeg, <laughs> jeg er øh, født og opvokset i Holmolstrup, julemandsby yeah. Og udover at være julemandsby, så er det også Bongbonglands Mist du på en lå i Jylland? Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det ligger <laughs> noget, du i nu. nu. skal du lige passe på. Så sker der ikke bongbongland? Det skal du da. Jeg, ved, det ved, jeg skal heller ikke sidde her og. Men bongbongland er ikke hvad det har været Elias. Okay. Det er det virkelig. Men jeg har jo aldrig været der, så jeg har ikke nogen reference. Nej. Jeg altså, så bare er det netop er så skal du næsten heller ikke ned og skuffes. Så, du skal ikke ned og skuffes nu. Så skulle du du skulle have taget chancen for fem år siden. Okay. Det jeg startede med at arbejde over som det der hedder paktring, som er et pænt over for skraldemand. Okay. Øhm, så, det foregår egentlig bare ved, at man går rundt med sådan en sæk og en, og en tang og samler skrald og piller Det lyder mig, fyldte blæer op af, af cigaret. Øh, de sand... Jo, fordi der står de der sand, øh, sandfyldte bær ved bænke og sådan noget, som folk har slukke af smag i. Der var tit forældre, der syntes, der var for langt hen til puslerummet. Vi kan da godt lige smide en fyldt blæ ned i den, og så kommer der lige sådan øh, 20, 20. mm regn, og så har du ellers bare en smoothie af lort. Du kan stå Om jeg og jeg ting sådan, der kommer også bare mange cigaretskår ned til den, vel? Jamen der kommer alt muligt. Og, Fy, og så skulle du have det i den der pose op på din ryg, og nogle gange gik der hul i posen, og så gik du en halv dag og ikke havde opdaget, at du havde snask ned af dine lægemuskler. Nej. Det kunne blive rigtig grimt, men det var et rigtig hyggeligt job også. Det er det værste, jeg nogensinde har hørt. Jamen, det... det er da nok det klammeste overhovedet. Forældre ja. er så klamme med deres børn. Jamen det irriterer det. Det er så mand. Men altså det, det var sgu et fint job ja. Fordi der var, altså der var mange af dem, man kendte, der arbejdede over ja. okay. Fordi alle kender alle, når man kommer det ud fra Og hvad så bagefter? Jamen så, så jeg arbejdede faktisk på mange land i ret mange år Tre eller fire eller sådan noget jeg startede, jeg var Du har haft jobs i lang tid Jeg har sgu da arbejdet siden jeg var 12 år gammel man. Ja jeg fanden, når jeg tænkte som du har også haft en i lange periode. Ja Det har jeg aldrig prøvet Ja, jo, ja, det var egentlig mest de første Altså ja. viseruten havde jeg tre år Og så, det, men det ved jeg ikke Jeg har aldrig jeg, jeg, jeg, jeg gjort noget tre år det er jo et job Men det er jo ikke sådan et Det er jo ikke en arbejdsplads sådan. Nej, nej, nej Så det er lidt noget andet Men, men jeg var par gange i to år i Bongbongland Og så kom jeg i, ind i restaurant Og stod og lavede burger. Hvis man har været i Bongbongland Nede i Korberggrillen mm. Nede i Korbergland mm. Der stod jeg og lavede burger En hel sommer Og det var også rigtig hyggeligt Det var noget helt andet Fordi så stod man jo lige pludselig Og hørte radio indenfor I et 40 ja, grader varmt køkken Ja ja Og så efter det Hvad fanden lavede jeg så? Så var jeg der lige To måneder af en sæson men så gav jeg ikke mere. Det var da jeg gik i eller sådan noget, Så gav jeg ikke mere. Okay. Så øh, fik jeg job som telefon og så blev jeg student. Og så startede jeg over på min fars arbejde, som er glasværket øh, i Holmengård, hvor jeg var læremand i seks uger eller sådan. Din far noget. har et glasværk. Nej, altså han arbejder på no. eller, han er ansat over på. Okay. Det er ikke det er ikke Holmegaard glasværk, det er hvad fanden hedder det nu, Adak eller sådan noget. Det er det internationale sådan no. international -eget, okay. dem der fabrikerer flasker og alt muligt forskelligt til Tuborg, Carlsberg og hvad ved jeg. Så der har jeg også gået over binde spændende det, det, det skal jeg næsten lige fortælle hvad det arbejde består i. Det var nok ja. det, det er nok det mærkeligste arbejde, men også det hårdeste. Det, vi øh, når man når man pakker glas Ja, Så stiller man dem jo på paller Europapaller okay. Og de her paller de kan godt blive øh, dårlige Og det dur jo ikke at have paller Med muk og sådan noget på Hvis der står glas til fodbare Og der var lige en periode hvor de havde nogle paller Som øh, ikke havde det så godt Og det var rigtig mange paller Og de skulle skiftes Der skulle nogle nye paller under de her glas Og hvordan gør man det? Det gør man ved at hyre øh, fem friske fyre Til lige at sætte sådan en palle med 12 lage glas Ind i en maskine der lige kan klemme sammen Vende den op. Så kan man skære pallen af, tage den mugne palle af, lægge en ny palle på, vende tilbage igen, plastik over, lige varme plastikken, så den krymper og så har du en frisk ny palle, og det kunne du lige gøre 12.000 gange. Så kan du så regne Fuck ud, hvor lang tid man. det har taget. Fuck så det lavede, jeg i, det lavede jeg et stykke tid, og så... så følger det en omstændig proces? Det var, ja, de var bare... altså Det var helt retideret. Jeg kan, jeg, jeg kan ikke toppe den, men jeg kan tangere den. Der var, der var status på et tidspunkt i kreativ hobby Nej <laughs> I skulle ikke tælle hvert kuglerne Og, sådan noget. Oh, og øh, jeg brænder næsten sammen oven i hovedet på et tidspunkt Da jeg har siddet ud på lageret Og er nået til øh, 4.700 Nej. og et eller andet små øh, Skulle du best, sidde manuelt og tælle par parasoller, som man ba sætter i drinks enkeltvis. Hvad, og Telekom, hvad koster en bast parasol? Jeg tror en bast ligger rundt regnet en fem for ti, eller sådan noget. Det er ikke, vi, vi, vi er i mønt. Vi du, er, ikke aldrig, i, er aldrig i, at lobbyforretningen var ruineret, hvis du, du skal talt holde, forkert. Hvis du skal holde en fest, så vil du aldrig bruge sædler til at købe bast parasoler. Nej. Sådan er det. Jeg tror, der var over 5.000, og jeg talte dem fire gange, eller sådan noget. Nej. Det var forfærdeligt. Og så skal du forestille dig, at det er en kasse, måske på størrelse, med et helt almindeligt sofabord den der er i. Ikke? Ja. og jeg står på et lager, seriøst som to fodboldbaner, og der er bare kasser med lort i over det hele, alt skulle tælles. Jeg brugte en helt sommerferie på at gå rundt sammen med Jeppe, og kun tælle små lorte ting. Bare sådan, bare tælle, Fuck. nu skal vi se, hvor mange poser der er med de grønne perler, og så sidder man bare og tæller, og det er aldrig sådan noget med, om der var 10, det er altid sådan, om 758, 1500, 3000, det var det der. Dårligste, men også fordi du kan ikke snakke sammen. Men det, men det er jo hyggeligt, så skal vi jo i og gøre det sammen. Men det kan du ikke. for du sidder sådan her. 1, 2, 3, 4, 5 hele tiden. Det var også så, så vildt. Men det positive er, at det er jo et rigtigt arbejde jo. Det er jo, det er jo et rigtigt. Det er arbejde. jo sådan, noget, jeg kalder et rigtigt arbejde, fordi det er det jo. Ja. Det kan jo ikke rigtigt. Det skal jo laves. Og så kan det godt være det er kedeligt. Altså jeg, også, jeg har også på det der glasværk, har jeg jo fandt mig stået stå og pakket koleflasker i kasser med sådan en maskine, ja. som egentlig bare skulle kunne klare det selv. Men så fordi den ikke lige virkede, og der ikke lige var nogen, der gad repareret, så var mit job at stå og kigge på de der. 30 sugekopper, der lige kører ned og henter flasker, kører op og putter dem i en kasse, og så nogle gange, så var der lige en skæv flaske eller en sugekop, der ikke virkede, så oh, kunne man lige stoppe hele maskinen, løb ind, sætte en colaflaske i kassen, og så videre. Og der har vel, det har jeg vel, det tror jeg måske samlet jeg har brugt jeg hedder, ikke en to-tre måneder på at stå og kigge ind i sådan, en, fuck, hvor er det i sådan en kasse. Hvad har jeg været der over et år samlet over flere omgange? Det, med, med... det er mange, det er mange timer, man har brugt på noget, hvor man bare kunne have været yeah. kreativ. Jamen, og, det, jamen, og det, det gode ved det er jo, at, man, at, man, at det er så øh, i gåseøjne nemt et job, at man jo bare står og lader tankerne flyve, så man yeah. får mange gode idéer, når man ja, står der. Fanden. Og også mange jeg rigtig ville, dårlige ideer. Jeg ville ønske, at jeg kunne have arbejdet i te-butikken stadigvæk. Det blev sådan lidt et mærkeligt sted til sidst. Kan du det? lidt mærkelig og sådan noget. Nej, og så var der for mange, der, var for mange, der ikke gik nok op i teen. Ja, det er det værste. Jeg gik så meget op i TNT, at jeg fik lov at smage med en gang imellem, når de skulle købe nye teer ind fra Kina. Så leger man dem op i sådan nogle små skåle, og laver dem, og så står man, og ligesom når du smager vin og sourer luft ind, så gør du det på samme måde, og spytter det ud og sådan noget. Folk griner af det, er videnskab. Der var jeg jo så interesseret <laughs> er det i, det det, alle siger, når de gør noget, som folk griner af. Det er virkelig en videnskab. Det er en videnskab folk er det, men det er en videnskab. Det er virkelig en videnskab, i Det er så smukt, jeg elsker det. Øh, der fik jeg lov til at stå og smage med Og sådan sige Jeg synes den og den Og tit var det jo bare sådan en blindsmagning Hvad for en dajeeling first flush Hvad for en synes du vi skal købe Og så smager man 10 af dem Og så siger jeg Jeg, jeg vil købe en af de to Og så ramte jeg tit rigtigt mm. Så er det den rigtige Jeg vil elske at have min egen lille tebutik Jeg kom til at tænke på noget Ja. Øh, er det ulovligt At afspille i det? Nu, det her det er jo en offentlig ting ja. kan man sige. Vil det være ulovligt at afspille noget en har indtalt på min telefonsvarer. Det ved jeg ikke. Er der siger han sit navn? Nej, og nummeret er blokeret, og han siger et falsk navn. Nå, så er vi da bare fucking lige glade vel loven siger. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at se, hvordan lydkvaliteten er, hvis jeg afspiller det, jeg vågnede til her for morgenen af. Okay. Men det kan vi godt prøve. Så skal vi prøve at sætte så tager jeg, så øh... har, har vi mod på at prøve det. Ja ja. Jeg tager det lige ud af den der, det er fordi vi har jo det har vi slet ikke forklaret vores lille setup. Nej, vi har jo lille setup her. Vi har jo investeret i et i hjemmestudiet nærmest. Vi har to Må, mikrofoner. Så vi kan bare mok den i. Og så hvis jeg ringer op, så kommer lyden ud der. Ja ja ja okay, okay, herover okay. til højre for mig, okay. der har jeg lagt min uh, tablet, som vi bruger som ja. sådan en lille soundboard. Ja, det og det den jo, jeg, bare, jeg, jeg har jo hørt den en gang, så det kan jo godt være, at der lige er sådan en uh, ingen nye beskeder, Hører gamle beskeder, så skal jeg lige trykke en gang okay. vi, kan vi, uh, skal vi gøre det? Eller skal vi, Jamen vi det kan ud? bare vi kan bare klippe lidt i det, hvis, ja. Jeg laver et rent oplæg til det. Okay. Så, uh, så tager jeg lige den her ud af tabletten og sætter i din. Ja. du får lige den her først. Altid god Klassiker så, så får du stikket Jeg kan sige at... oh. Nej det er sgu jeg, er ned jeg kan sige at Det vi skal høre nu Det er at vi skal høre Grunden til hvorfor Jeg hader mennesker Og hvorfor Jeg hader mennesker Og hvorfor jeg virkelig var fucking hader mennesker Nogle gange Det var med et godt oplæg Jeg ja. tror ikke Der er nogen i tvivl om Hvad der skal ske nu Nej det her Det er grunden til Hvorfor jeg hader mennesker Og jeg kan garantere dig for at Det her det er ikke Første gang det sker. Og hver gang det sker Er jeg altid så dum af de første 20 sekunder jeg tror jeg på alt, der bliver sagt, og så pludselig går det op for mig. Åh, oh, det er, er en det, du kender eller? Er det... Nej. Okay. Det her vågner jeg til øh, en morgen, og nu ringer min telefon op, og så ser vi lige hvad der sker. Ja. Hej Ingen nye beskeder. Godt. To gendet beskeder blev modtaget. klokken 040. Det er en nat. Goddag Elias. Du taler med Vissinger. Michael Visinger. Jeg ringer indgående den der, den der underlivstest, som din kæreste tog i sidste uge. Øhm, og jeg vil gerne sige undskyld for den, den, den kedelige episode. Jeg ved ikke, om hun har fortalt om den. Øhm, men jeg, jeg kom til at, til at tage den hårdt i, i noget klimudia. Hvad? Øhm, ja. det, det må du undskylde. Jeg ringer bare for at sige, at jeg er ked af det, og at jeg virkelig elsker dine shows. Oh, mange tak. Det var, så, han tog så, din kæreste hårdt i noget klamydia. Så virke. vi har med en mand her, der ringer og helt klart siger et navn, der ikke er rigtigt. For jeg kan love dig for, at jeg har været ultra meget på Google. Øhm, ja, det tror jeg da fandme. Og siger et eller andet med, at han er læge. Og det kan jeg jo godt høre fra starten af, at det er han ikke, ikke? Ej, og noget, øh, min min kæreste læge jo aldrig ringe lager, til mig. på det tid. Nej, men hvad fanden sker der også for at gøre det halv lidt om natten? Hvad nu hvis jeg var vågnet og har taget den? så for det andet, så hvis du endelig skal pranke, så sig at du har bollet hende eller Lad være med at sige at du tog hende hårdt i noget klamydia. Hvad fanden betyder det? Betyder det, at hun havde rigtig hård klamydia og du tog hende i at have det fordi hun prøvede at skjule det? Hvad fanden betyder det? Og så. Jeg ved ikke engang hvad rigtig hård klamydia. Er. Nej. Og hvad fanden tænker han på bag så skriver han, Og jeg vil bare gerne sige undskyld for det. Og jeg virkelig elsker din shows. Jeg... Nu hader jeg jo dig. Ja. Nu hader jeg, jeg jo ham. Du skal aldrig komme ind og se min shows igen. Hvad er det for noget at ringe og udgive sig for at være læge og så sige et eller andet der ikke giver mening og så slutte af med og sige at han godt går til livet og kæreste, og så prøver han at gøre dig jaloux og så siger han forresten det er meget sjovt det du laver. Ja. Godt. Altså du hvor... må simpelthen vende en retning. Ja. det er virkelig Det er lige præcis hvad jeg har at sige. Det er det. den lyd der passer præcis og... <lød> ikke... der. ham. Men jeg nu på. Jeg, at... jeg, jeg, tror, jeg synes at det der det var virkelig irriterende at vågne til. Det skulle da mega irriterer. Det synes virkelig det var irriterende. Det giver jo ikke nogen mening, altså Jamen, nu være. Så må han jo vælge om han er læge Eller om han vil ringe og lave telefonfis Det er bare mærkeligt ja, men at være det er dog... fan Og så ringe og være røv ja. irriterende Men det er også fordi at han ved at du er sjov Og så tænker han så kan jeg jo nok kun kommunikere med ham Hvis jeg også er sjov Men, men jeg det er bare ikke, ikke jeg bare var på noget. Så ring og sig noget sjovt mand men Det kan da være Han har haft god grin over det, det Jeg, jeg, jeg, ja. jeg, jeg ville ønske jeg ikke havde slettet det Jeg havde på et tidspunkt en mand der ringede til mig Og fortalte at min mor var død Hun lå på et hospital Det er da meget sjovt Ja, men ringede til mig og sagde at min mor var død. Hun lå på, eller hun hun havde været ud fra trafikuheld, så hun er nok ikke så lang tid tilbage og hun lå på Holstebro hospital, hvor hun i øvrigt bor. Og jeg jeg gik jo i total panik. Ja, super. hun var ud fra, hun blev kørt ned. Og jeg gik fuldstændig i panik og spurgte jamen, hvor, hvor hvor hvor hvor hvor altså hvem er du, hvor er du, hvad, hvad er du læge, hvad fanden sker der? Og så sagde han, "Jamen jeg er fra Aalborg." Og så jeg, okay, så er det jo telefonfis, fordi du vil aldrig være læge for Aalborg, der er på Holstebro sygehus, som ringer til mig og siger det der. Og så begyndte han også at være lidt utegt. Og heldigvis var jeg på vej hjem til jul, så jeg var fem <laughs> minutter. Han ringer og laver en din mor er død prank ja, ja. op til jul. Ja, ja. Og jeg går igennem Holstebro, jeg har taget toget fra København, så jeg ved, nu er det 10 minutter til at hjemme til min, min mor. Men jeg ringer selvfølgelig til hende med det samme. Men forstår og det var også for sjov. Det var en, der havde fundet mit nummer på nettet og tænkt, ham der Elias Eders, han er da en sjov fyr. Jeg ringer lige og skræmmer livet ud af ham. Hvad er det, folk ikke forstår ved det, det begrebet sjov? det, det skal forstår ikke, det slet ikke. Det er jo ikke sjovt, når, noget, når det eneste, der er i det, er, at hvis, du tror på, hvis det virkelig var rigtigt, så var det jo forfærdeligt, og hvis du der, tror på det, så er han udlagt en dag. Der, der, ingen, ingen der, laves, joke i det. der er ingen, der laver sjov telefon til mig. Det, jeg har prøvet indtil nu, det der er en, at, din, er, en, at ikke din mor er død, eller jeg har boldet din kæreste. Det er det, jeg har prøvet indtil nu. Hvorfor ringer folk ikke og lave noget ja. telefonfis, som jeg kunne grine lidt med. Ja, din mor har bollet din kæreste for eksempel De Ja, kunne. et eller andet Jeg har faktisk en gang prøvet sjov telefonfis Men det var ikke med vilje, det var telefonfis. Det var en pige, der ringede til mig på 13 år eller sådan noget Nå. Som ringede og sagde hej Og jeg sagde hej Hun sagde, er det Elias Elis? Så sagde jeg, ja Den rigtige, sagde hun Og sagde ja, og så forniste hun lidt Og så sagde jeg, Hva, hvad ved du? Nå men ikke noget, vi er lige ude at ride på heste Og så kunne jeg høre hendes veninde på hest Grine, og så finist de sammen, og så lavede hun på Nå, det var da meget sødt Det var meget, jeg ville ønske det var sådan noget i stedet for Jeg synes ja, simpelthen ja. på ham der for morgenen af. Og det er dumme ved det, der. nu har han jo fået sin vilje Nu går jeg over og tænker på ham. nu er jeg jo irriteret Og på han er med i vores podcast nu Ja Og så jeg, så, jeg vil, vil godt lige, hvis investerer. der er nogen, der grinede af den der besked Vi lige afspillede Så vil jeg godt bede om, aldrig at lytte med igen Ja, så slukker I for den her podcast nu Ja Det er ikke for jer det her Hvis der er nogen, der ikke har slukket endnu <laughs> Det er jo det smukke ved ikke at sende live Vi har jo ingen, fuldstændig ingen idé om vi har ingen ønsker, Hvor langt folk hører øhm, Mere jeg på skal vi, lige, skal, vi lige, skal, vi lige, skal vi lige snakke om Hvad det er vi gerne vil have der skal ske nu Fordi det kommer ikke til at være så loose her hele tiden Vi skal have fundet et navn Og øh, ja. vi kommer til at snakke om lidt mere faste emner ja, og vi kommer osv. til at have nogle øh, Lige pludselig en dag så har vi sådan nogle segmenter Vi kan gå ind i Ja der kommer lyd, til at være lidt mere form Vi har bare ja. sådan lyst til at starte på det Ja og så tænkte vi, nu gør vi det, nu, gør vi det bare. nu optager vi, mens vi sidder og snakker Og så er det ja. det, I får lov at høre. Og så ved I det os to Og I ved, at øh... og I ved hvad vi har arbejdet med Det har vi da i hvert fald fået snakket om Ja, nu ved I, hvem vi er Og lidt om vores familieforhold og... Ja, præcis Og hvad folk går og udsætter os for Ja øhm... Og I ved, vores stemmer nogensinde Nogen har det samme toneleje Ja <laughs> Og øh, næste gang kan det være, at vi ikke optager En øh, lørdag formiddag Hvor vi øh, begge to er rimelig grogge Efter en mega måde ja, ja Ja, det er rigtigt. Jeg var, jeg var først i seng kl. 3 i går. Ja. Skal vi måske lige øh, bare lige hurtigt nævne, hvad vi laver nu? Fordi at Nå ja. Du arbejder på radio. Ja, jeg sidder og skriver på øh, Godnova, ja. som er et morgenshow på Godnova. Nova FM. Ja, okay. det, det er den nye måde at sige godmorgen på. Okay, Godnova, det kommer man til at sige fremover. <laughs> øh, så er Ja, der sidder du og skriver jokes, ja, der sidder jeg og skriver, jokes, ja. jeg og skriver ja. forskellige ting til dem. Ja. Og det er sgu meget hyggeligt. Og så øh, går jeg nørkler med noget standup ved siden af. Jeg vil ikke sige, at du går nørkler. Jeg vil sige, at du er rigtig god til det. Du går og laver du laver stand-up. Så går jeg sådan og prøver at lære at høvle lidt, så jeg kan lave <laughs> min egen bænk og sådan noget. Så er det er sådan noget, man bruger sin fritid på, når ja, man det er tandlæg. Du går ikke og nørkler med noget som helst. Du Ej, laver det, går, det går meget fint. Lige. Ja, det gør. Ja. Og du er god til det. Tak. Og i og, lige måde. Uh, tak. Ja, jeg, øhm, jeg laver Zule News, som er sådan nyhedssatireprogram, der startede på Zule. Og der vil jeg gerne have lov at sige, at det skal nok blive bedre. Øh, jeg har set første afsnit, jeg synes, det var sjovt. Ja, men det er også sjovt. Det er Men kommer jeg har kun til... se første afsnit, for jeg har ikke øh... Det er allerede blevet meget bedre. Jeg har ikke råd til play. Det er fordi, der er meget, øh, du ved, der er meget udvikling i sådan noget der, fordi der er ingen afs, der rigtig har lavet det program før. Så vi skal jo lige lære det, og det er en sindssyg arbejdsgang. Det er jo sådan noget med at møde ind klokken 8 om morgenen, halv 12 skal ja. man gå i studiet og lave det første program. Ja, ja, og jeg har lige været nu, øh, hvad hedder det, på SU øh, i den her uge med shit, han har også ja. fortalt om, at... Ja, det, det er er en rimelig low så det er sådan en proces man lærer at blive bedre til. Men det der så fordeling ved det der det er, det er korte programmer. og vi skal lave 80 af dem. Så der er en rimelig god mulighed for at få Erfaring rigtig hurtigt 80? Det er 80? Hvor programmer. længe er det? Det kan jeg ikke lige regne ud Det er 10 uger Men det er det der er så vildt. Vi har været der en uge nu Vi sender 4 dage i streg Vi har allerede lavet otte programmer Ja øhm. Ja det er altså vildt nok Det går sgu stærkt lige pludselig Jamen det er det oh. og, så, øh... og så har jeg lige lavet det der One man show For at kunne ja. Som er Nå, ja. på min hjemmeside Elias har et one man show På gaden nu Som øh, koster 30 kroner Og ja. kan købes inde på Eliaselers.dk Ja Og det er kun til download Ja. Du kan ikke få en DVD-boks, men det har du mm. heller ikke brug for. Og hvis der er rigtig mange, der kører det, så, øh, så sparer jeg alle pengene sammen, fordi så kan jeg sælge det til samme pris næste gang, og så selv betale for at få det produceret, hvilket vil sige, at der kommer endnu færre mellemmænd på, og så kan jeg komme til at tjene endnu flere penge, men sørge for, at prisen stadigvæk er 30 kroner. Og kvaliteten stadig er top. Ja, forhåbentlig. Og jeg glæder mig allerede til det næste. Det kan jeg fandme godt forstå. Det er altså også en god måde at gøre det på. Det er en rigtig fin måde at gøre det på, men jeg kan sagtens forstå, at alle ikke kan gøre det. Jeg synes, det er, jeg kan ikke finde ud af, om jeg er sådan lidt af en skruebrækker, fordi det er måske en meget god ting ikke. at snakke om. Fordi ja. Jeg synes jo ikke, at skal gøre det. Mm, fordi det jeg, jeg synes, ikke. at Madison skal tjene mange penge. Nå, men det skal han da også. Men, men han tjener jo mange penge på sine turneringer. Ja, men det er det. Men jeg ved ikke, om det er nok. Jeg kan ikke rigtig gennemskue det. Men det, men det jeg fordi jeg kunne jeg noget. kunne Jeg kunne jo godt tænke mig, jeg ved jo, det lyder sådan lidt dumt, men jeg kunne godt tænke mig kun at lave stand -up. Ja. Og det lyder sådan lidt privilegeret Men det er fordi, hvis jeg kun lader stand-up nu hmm. Så vil jeg ikke have råd til et sted at bo Nej, Nej men det er det Det vil jeg ikke Jeg vil simpelthen ikke have råd til et sted at bo Fordi at der er, det er den, Jeg er ikke Du ved, der er forskellige komikere Og jeg er ikke nødvendigvis ham, der er bedst til at tage ud og lave alle de der private jobs Som der Nej. er rigtig mange penge i Fordi at det er bare ikke, Jeg er ikke god til den genre Jeg synes, jeg er god til at være mig Ja. Og stå og tale om mig Og stor tale om måske lidt tunge ting og sådan Jamen jeg har det på præcis samme de måde passer ikke ind. Det virker så mærkeligt at komme til Flemmings 40's fødselsdag Og så sige, nå, men nu en halv time om min tidsmand Go Ja, eller bare nu en halv time om det jeg synes der er allermest ja. vigtigt Men det kan man gøre ja, min folk... ja. Men det kan man gøre, når folk har valgt at gå ind og se en Men når du kommer og ja. en fest Så er du bare nødt til at kunne gå op og sige noget sjovt på nå, hvem er chefen, du ved, bliver du 40, hold nu kæft Så nu, ja, det... alt muligt Og, og det kan men... jeg fandme ikke finde ud af Nej, men det er også fordi, man det materiale har man jo ikke material når man Nej. er på Obmaks og Nej, når man står lidt over job, hvis du laver det på open mic, så vil folk ikke grine særlig meget, fordi der passer det bare ikke rigtigt ind. Nej, det er sådan mere klassisk det, altså det, er det ja, lidt og der du vejen med det. Nej, overhovedet ikke. Nej, det, altså jeg imponeret over folk der, der kan, der kan vil, lave gode vil, jobs gang, vil, gang på gang på gang, for jeg fandt heller ikke særlig god til. Jeg vil elske, hvis jeg nu inden jeg skulle skrive det næste One Man Show, kunne skrive et firmajob. Ja, bare lige have en halv time, som en man en kun lavede på der var fucking virkede mand. så du kunne begynde at sige ja til alle de der julefrokoster og firmajobs. Det fandt mig bare rart så man bare kunne sige ja til det hele. Nå, men det er egentlig vil frem til det er bare at jeg sælger det jo til 30 kroner for at komme frem af. Ja, og for at larme lidt. Altså, hvis der er, jeg synes, det er en god hvis pris. der 10.000 mennesker der køber mit show, så har du i hvert fald tjent 15.000 <laughs> efter skat og Jamen, det har jo, men du ved, jeg tror, så er der måske 200 af dem der er mine, og mm. så skal skat have halvdelen, så har jeg 100.000 tilbage. Ja. Og så kan det være man har brugt et år på at lave showet, så du tjener mindre end 10.000 i måneden. Så det er ikke der pengene ligger Nej. overhovedet Men pengene kunne forhåbentlig ligge i At folk køber billetter Problemet var at jeg heller ikke lyst til at folk skal gå ind og se mit show Og så har de givet 300 kroner for en billet For det synes jeg er for dyrt ja. Jeg lyst til at det skal koste 150 kroner max mm. Fordi jeg, altså, jeg konkurrerer jo mod Skal vi gå ind og se Battleship Som har kostet en milliard at lave <laughs> Eller skal vi gå ind og se Elers, som, som er skrevet i underbukser på en sofa Præcis, som, ja. som, er en, som er en mand Der endelig har våget sig udenfor <laughs> ja. Og hvis det er en god aften så er han sjov Ja, det er rigtigt. Det, så jeg, er, kan finde, jeg kan fandme ikke finde ud af, hvor pengene ligger. Det er faktisk rigtigt nok, det tænker jeg ikke så tit på. Man konkurrerer jo også med andre underholdningsformer. Underholdning konkurrerer med underholdning? Ja. Ja, for jamen, jeg tænker tit over det der med, at jeg synes at hver gang, at man hver gang der er interviews med stand-up-komikere mm. i, i fjernsyn og sådan noget, så synes jeg altid, journalisterne spørger om... Og man ikke er konkurrenter, og hvad med dine konkurrenter og sådan noget, men det er jo, men altså, jeg synes, jeg synes, vi ser hinanden som kollegaer, synes jeg. Jeg synes, alle stand-up-komikere er mine venner. Ja, og jeg kan, ikke, jeg kan godt forstå, at man er konkurrent, hvis man har et show samme aften, så ja. konkurrerer man jo om at få folk ind. Men, men det der med, om man er den fan af den ene eller den anden, du, altså folk køber jo stand-up fra flere forskellige komikere, du er jo ikke, ja. man er jo ikke konkurrenter som sådan. Nej, nej, nej, nej, prøv at tænke på, hvor mange forskellige baner du kan lide. Ja, det er det. Der er jo ikke nogen, der vælger en. Jeg tror, jeg tror minimum, jeg kan lide 30 forskellige øh, bands, som jeg sådan ja. i løbet af et år køber nyt musik med, fordi jeg kan lide dem. Og sådan du ved, så er der nogen, man har et album ja. eller tre sange, og så er man jo op på 50 eller sådan noget minimum. Det er også derfor, det er håbløst, at gå rundt og koncentrere sig om, om der er nogen, der er bedre end en og sådan noget, fordi selvfølgelig er der det. Ja, Selvf jeg, jeg tror, man skal se på det på den der måde, at når Madison for eksempel laver det her nye show, og han var på forsiden af alt, Jamen så er det jo fedt, fordi så er der fokus på stand-up. Ja. Så bliver folk lige pludselig opmærksomme på, at vi kan mere end bare være dem, som folk siger, at det er bare altid under Det Så det, bare være Mark, hvis han lød være med altid at sparke ud mod det der miljø, han ikke selv kommer i. Men det er en, det er en lang ting at kasse ud i. det. Ind. Det er jeg sgu ligeglad med. Det synes jeg bare, han skal gøre. Det er jo, det er jo en måde at skabe omtale på at sige, at jeg er nummer et. Det synes jeg ikke. Nej, men så... Altså Ja, jeg, jeg synes, jeg synes det ikke noget, jeg synes, at man skal gøre yes, det. Jeg synes, det er rart, at der er nogen, der tør at sige, hvad de mener. Så skal de have lov til at have deres mening. Det er jo hans, det er hans mening, så skal han skulle bare have lov til at have den. Ja, hvis, ja. Fordi han den er på er og, og han er en af de bedste. Jeg synes, det er irriterende hvis Henrik Palles siger et eller andet, lort Fordi han har ikke sådan forstand på en skid. Og ja, det ved jeg ikke noget om. Men jeg synes, det er irriterende, at Henrik Palle hele tiden skal udtales om, hvad det er det bedste standup. Jeg synes, det var sjovt til gengæld. nøgler, mand. Jeg synes, det var sjovt op til, op til Anders Madsens nye show, havde Henrik Palle nærmest anmeldt sine egen forventninger til showet i ja. politikken. Det var et metalag, han havde der. var en, var metalag, der var en der. virkelig lang artikel, som man først troede var en anmeldelse af Anders Madsens show. Og først til sidst går det op for en, at han har ikke været ind set det endnu. Nej. Han har skrevet linje op og linje ned om hvor fantastisk manden er og hvor meget det her show kommer til at ændre al kultur i hele verden. Ja. Og så finder man ud af, at han har ikke set det nu. nej, nej det er bare hans forventning til Madden. og så ved man altså så kan han jo ikke skuffe. Nej nej. Hvis du allerede nu har så stiv pig <laughs> at han bare skal være Anders Madden, for at du har det sådan der ja. Nå, men jeg, ikke... synes, er, altså, det, jeg synes det altså det jeg der bare det er fint at se en mand der virkelig altså, elsker noget så meget at han yeah. er villig til at anmelde Før han ved hvad det er. Det synes ja. jeg det er dejligt. Jeg siger nogle ting til dig, når vi har slukket mikrofonerne, som får dig til at ændre din holdning. Ja, ja. Men du kan også bare... nej, det... Sådan, Jeg ved ikke, hvorfor den blev så lav nu. Men det er, fordi du skruede ned for den, tror jeg. Hold kæft, var det dumt. Prøv lige Sådan, nu kan man høre det. Ja. Der skal det... Ja, det var en god snak, det der, synes ja, jeg. Ja, det var. Ja, øh... Hvad fandt jeg? Der var et eller andet, jeg lige ville have sagt. Okay. Nu kan jeg ikke huske det. Men vi kom fra... Øh... Det var fordi, vi snakkede om stand-up, og vi snakker om, hvad vi lavede, og vi snakker om, du havde udgivet en one-man-show. Ja. Og så, jeg kan ikke huske det, jeg har tabt tråden. Okay. Men hvis du har et eller andet, du vil sige noget fornuftigt, så er det Næh, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor lang tid vi har optaget. Det kunne jeg da også godt. Så skal jeg lige flytte mig igen. Det gør du lige. Tre kvarter, du, du, du, du, du, du, du, du? Tre kvarter? Ja, ja, ja, ja. Hold nu kæft. Jamen, øh, har du mere på hjertet? Nej, altså vi har jo godt nok ikke snakket noget om sådan nogle nyheds men det kan også være, at vi bare skal gemme det til næste gang, hvor vi har lidt mere form på, fordi jeg har egentlig ikke rigtig nogen, øh... altså, jeg har ikke rigtig skarpe ting at byde ind. Med. Jeg har ikke rigtig noget, men øh... måske vi skulle slutte med en opfordring. Ja, til et eller andet ikke? Til dem der har lyst til at høre det. Hvad vil du opfordre til? Det ved jeg, ikke, jeg kunne bare godt tænke mig Vi at... har heller ikke fundet navn endnu. Nej, vi har faktisk ikke fundet. Jeg kunne godt tænke mig, hvad med at vi spørger folk, hvad de kunne tænke sig det hedder. Yeah. Det er jo altid en god idé at aktivere dem der lytter til det, fordi at så, for, så, det er altid rart hvis man kan vi kan jo være det er altid rart hvis man kan få lov at tage del i det man er en del af. Ja, det er rigtigt. Nu skal jeg heller ikke sidde. Ej, det lyder som. Øhm, ja, men alle ved godt at du ikke er en idiot. Nå. Det kommer af usikkerhed. Øh. Øhm, men jeg synes det kunne være rart hvis der er nogen der havde en idé til hvad det skulle hedde og lade være med at skrive altså herre og fru fiske <laughs> eller sådan noget. <laughs> ja. En stor fed pig team det kommer, vi ikke til Nej, det kommer vi ikke til at hedde Men det kunne være meget sødt Hvis der var nogen der havde en sjov idé øh... Og så lover vi at næste gang Er vi lidt mere friske Og øh, vi er lidt mere forberedte Og, og vi har et navn, øh, vi har et navn og... og vi har formentlig måske endda også øh, En intro Ja Og så bliver det ikke bare sådan noget altså, du ved, Nu har vi snakket om ja. alt mellem himmel og jord Men det er fordi vi skal også lige i gang Jeg skal lige finde ud af hvordan du snakker Hvor meget man afbryder og sådan noget ja, ja. Men øh, det synes jeg vi er på plads med nu Ja Ja, så næste gang, så prøver vi at få lidt mere form på. Ja, det her, det var egentlig mest bare lige for at sige, at vi eksisterer, og... Øh, Der ligger noget ulmer. Ja, og vi har tænkt os at blive til ild. Ja.